Писмо до един музикант Из едно писмо на учителя от Езерата Използвайте музиката като велико благо от Бога за доброто на сегашното човечество. Всичко в бъдещата култура ще дойде по пътя на музикалната хармония. Божият дух, чрез нея, ще даде на човечеството своите най-красиви форми за постиженията на доброто, справедливостта и разумността.